Most általában úgy szoktam dönteni, hogy nem, nem leszek. De, de a Gyuri írására gondoljátok ezt? Hát én nem látom ezt annyira fájdalmasnak. Nem. Hát kritikus, az vitathatatlan, kritikus. Így van. Kritikus, de hát miből indulunk ki, hogyha változtatni akarunk, akkor nevén kell nevezni azt, amit változtatni akarunk, nem? Jó van, Na, várjunk még. Jelez. Tessék? Öt résztvevőt jelez, én nálam ez a... Akkor az én gombombéna, mindegy, nem baj, akkor is. Jó, ötlet. Még egy nagyon picit várunk és után elkezdünk. De most már csak négyen vagyunk. Ez most mi? Péter véletlenül kilépett. Ja, jó. Yeah. <laughs> Meggon <laughs> milyen meggondoltan dolgokat csinálsz te, Péter? Véletlen volt? Véletlen. Aha. Nem csináltam semmit, csak ledobott a Wi-Fi, átléptem egy másik wi fi Ha értem. Én ezt nem értem, ezt a Wi-Fi-t, úgyhogy nekünk egy. Szerintem kezdjünk el szépen beszélgetni, nem Gyuri, és akkor utána majd meglátjuk, hogy a többiek hogy kapcsolódnak be, nincsenek értelme. hogy... pillanat, olvasom a Ferénet. Ja, jó, rendben, és akkor utána a kezdjünk. Írásán. Utána kezdjünk, jó. Ja. Közben Péternek mondom, Gerő Péternek. Csak nem reagáltam, de bolintottam. Én is arra a dologra, persze. Ezért a közéleti műhely, ugye? Amiről beszéltél. Igen, igen. Köszönöm, hogy körbekülted. Hogy Körbekültem. Középedted. De igen. lehet, hogy ezt még magyarázni is kell, mert ugye azért ez egyik. Csomán nem olvassák végig. Nem baj. Ezt időnként... Megismételjük, megismételjük. Így van. Hogy és akkor működik. Csak nem tudom, tudod Edith miről van szó. Én abszolút tudom. Jó van akkor. Én végigolvastam a Péternek a leverét, amit te küldtél körbe András. Jó van akkor. És, uh, Péter, muszáj... Gerő Péter. Muszáj rövidebben. Nem fogják elolvasni. <gül> a jel. A jel. Igen. Igen. Na, amikor Gyuri szól, akkor kezdünk. Uh -huh. És a így... Zsolt Péter jól van? Igen, Zsolt Pétert Olyan kis elnyűjtnek látlak. Én, én is olyanok a... látom magam én is. Igen? <laughs> akkor lehet, meg... benne valami. Ami engem is megle Egész nap olvastam egyébként reggeltől, hogy. Monitort, hogy ez borzasztó. Hát az az. Hát akkor lehet, hogy ez egy üdítő beszélgetés lesz, és egyszerre megfiatalodsz, igen. Kezdjünk, Gyuri? Kezdhetünk persze, hát már, már a témája is üdítő, mint, mint azt megfogalmaztátok. <gül> jó, uh, és Gyuri vezet jó? Hát te vagy és a... Hát nagy, nagyjából a Feri is azt fogalmazta meg, hogy most akkor az öngyilkosság szélén vagyunk, vagy sem. De szerintem nem kell ennyire kétségbe esni a, a dologtól, csak próbáljuk meg, megérteni és eldönteni, hogy uh, mi a teendő ezekkel kapcsolatban, amiket én leírok. Rendben. Még akkor is, hogyha nem fogadjuk el száz százalékig esetleg a jelzős szerkezeteket és a hozzávaló, gondolatokat, csak részben, mert uh, azt gondolom, hogy azért részben kénytelenek vagyunk elfogadni. Kezdjük el a hallgatottsággal. Ugye az uh, uh, ebben a körben az világos, hogy a uh, rádiós hallgatottság mérés az milyen uh, meseszerű tudomány, uh, ami eléggé távol állattól, amit igazán pontosan hallgatottságmérésnek lehetne nevezni. A televízióknál erre a célra megfelelő fejlesztett eszközök vannak, amelyeket egy normális mintán úgy tudnak beállítani, hogy gyakorlatilag másodpercre tudják azt, hogy éppen hányan nézik őket, vagy sem. A rádióknál ugyanez nem létezik, nincsen ilyen eszköz. Helyette régebben elsősorban naplóval, mostanában inkább telefonos felmérésekkel próbálják meg azt fölvenni, hogy körülbelül hogyan oszlanak meg a hallgatók. Ilyen módon azok a hallgatottsági adatok, amiket, és itt most még a frekvenciás időszakunkról van szó elsősorban, amiket annak idején e, kaptunk. Ezeknek az abszolút számait ezt sose e, gondoltuk, hogy e, nagyon e, igaznak kell tekinteni. Ugyanakkor azt fontosnak tartottuk, és annak idején erre oda is figyeltünk, hogy a tendenciája micsoda. Nő, csökken, milyen módon változik, meg tudjuk-e magyarázni azt, ahogyan változik. Amióta nincs frekvenciánk, azóta elég egyértelműen és jól látható a hallgatottságunk és nézettségünk, ami hát meglehetősen szerény. Van ehhez? Hozzátenni való? Hát a tényel nem kell vitatkozni, ez tényleg kevesen vannak. Igen. Igen, csak... Emlékeim vannak, hogy 60 év fölötti hölgyek voltak még így, a, inkább a hallgatóink. Hát minden rádiónak ott 60 feleti feletti hölgyek a hallgatói. Még a, még a kereskedelmiek többségénél is. Igen, valószínű. Igen, csak Gyuri, mindig az az én gondom, hogy igen, a számok alacsonyak, és nagyon alacsonyak. Az ismertségünk meg elég jó. Igen. És, és a kettő hordoz egyfajta ellentmondást legalábbis, amiből lehet illúziót is táplálnunk, meg, meg kell tudnunk azt, hogy miről szólnak ezek az ismertségek. Tehát, hogy az ismertség az egy tőke arra, hogy fejleszhessük a, a hallgatottságunkat, vagy valami másról szól, azt kéne tudni. Mert, mert néha az az érzésem, hogy az ismertség az sokszor nagyon jól meg is vezethet bennünket, meg lehet jó, tényleg dobantó arra, hogy részt vegyünk folyamatokban. Nem tudom. Az, az ismertség az arra jó, hogy van egy márkánk, és ezt a márkát el tudjuk adni valakinek, aki csinál majd rádióműsorokat, és től nekünk a pénz, el az ismertség. Hát igen, igen. Hát, hogyha ezt valakinek eladtuk volna, ezt a márkát, vagy, akkor igen. Még mielőtt megszűnik a frekvenciánk. Aha. Az ismertségünk, az, Jobb. Jobb. az részben, a, a, részben a, a 25 évnek az eredménye, de igazából már, már 7-8 évesen is sokkal ismertebb volt a civil rádió, mint, ami, mint amit sejteni lehetett volna. Tehát meglepően ismert név volt a civil rádió. Nekem az az elméletem erről, hogy a civil rádió egy olyan kezdeményezés volt, egy olyan részbe sikerült betörni, amire sokan gondolták azt, hogy ez fontos, ez, de jó, hogy ez van. Uh -huh. Beleolgattak a műsorokba, és akkor Előbb-utóbb elment a kedvük attól, hogy hallgassanak minket. Részben a műsorok nagyon változó színvonal miatt, részben pedig amiatt, amit a múltkor is egy mondatban említettünk, hogy az emberek a médiától azt várják, hogy erősítse meg őket. És a civil rádióban ez a megerősítés ez nem volt egyértelmű. Uh -huh. Annyiféle gondolat, annyiféle ember csinált műsort, hogy, hogy nem vált egyértelművé ez a dolog. Szia, Irén! Uh -huh. Uh -huh. Néhány mondattal ezelőtt kezdtük el, a hallgatottságról beszélünk éppen. Uh -huh. a... Hát igen, Gyuri, Gyuri. Ha, ha azt gondolom, itt a hallgatottságot, meg az ismertséget egy még egy fogalmat, amit múltkor is beszéltünk, ez pedig az aktualitás, akkor egy érdekes dologgal találkozunk. Amikor a civil rádió most még a frekvencia idején is egyre több aktuális történetbe vett részt, magyarul jelen voltunk, reagáltunk rá, most nem a, a civil, civil szertek közéletében meg-megjelentünk, akkor jó partnere is voltunk a rendszernek. Tehát én azt gondolom, hogy az nagyon sokszor segít, hogyha mi... Ja, jelen vagyunk a, a folyamataikban, tehát a civil szervezetek történeteiben jelen tudunk lenni, és hogy részesei vagyunk az örömeiknek és a bánatainak. Tehát ez egy rendkül fontos mozdanat, akkor van kapcsolat. És nekem mindig az a gondom, hogy egy csomó olyan műsor van, amelyik ezt a nyilvánvaló logikát ezt figyelmen kívül hagyja valami más miatt, amivel nincs bajom megint csak, csak azzal kockáztatjuk, hogy nehezebben tudunk a kapcsolatot találni a közönséggel. Tehát azt mondom, hogy nagyon jelen idei ma például a civil közélet, és nagyon azokat a hordozókat keresi, amelyik részesévé tudja tenni a, a világot az ő örömeiben, vagy részesül, vagy meg tudja osztani. Tehát emlékszem, a, a legjobb példára az SFS történet volt. Az sf nél például elég sokat ére, éreztem, sok visszajelzés is éreztem pontosan emiatt, mert hogy partnerei voltunk annak a folyamatnak, és megpróbáltunk róla tudósítani. Nem akarom a, a, a maximalizálni, csak a fontos elem az, hogy jelen tudunk-e lenni azoknak a szervezetnek az életében és ügyeiben, akkor jó, akkor vagyunk. Jó, ez ez, eh, Andrés, ez, egy, eh, ez egy jó megfogalmazás, tehát eh, mondjuk azt, hogy a, a hallgatottságon kívül eh, egy adott célcsoportnál fontos az elérés, uh -huh. ez ugye majd még ma itt előjön, Igen. tehát hogy, a, hogy nem abszolút számban, hanem az, adó, a, az általunk megcélzott célcsoport Mely, mekkora részét sikerül elérnünk? Igen. Egy harmadik tényezőként föl lehet azt venni, hogy, hogy, hogy ebben a közegben valószínűleg annak is lehet jelentősége, hogy mennyire vagyunk jelen az ő életükben. Uh -huh. Ezt fogalmazod? Így napjából. van. Így van. E ezt én elfogadom, hogy van egy harmadik ilyen tényező, Szerintem ezt fogalmaztam meg én abban a pontban, a leírásomban, a végén, amit én úgy hívtam, hogy tényezővé tudunk-e válni ebben a közegben. De ezt úgy is lehet mondani, hogy jelen vagyunk-e az ő életükben. Egyébként szerintem, szerintem általában a médiától az ember nem követeli, hogy legyen jelen az életében, de a civil rádiónak lehetne egy ilyen speciális ö, ö, ö, tulajdonsága. Uh -huh. Péter. Andrást hadd kérdezzem meg, hogy milyen adataid vannak arról, hogy az ankoron lévő podcastjaidat hányan hallgatják? Mert végül is az is a civil rádió hallgatottsága, hogy a podcastok útján hány emberhez jutunk el. Hát vannak az objektív adatok, és a többi csak személyes, az objektív adatok, az folyamatos. Tehát az azt jelenti, hogy a, ha belépsz egy ankorba, és te vagy a szerkesztője annak, a, a, annak az epizódoknak, vagy annak az egész podcastnak, akkor minden egyes ö, ö, epizódról kapsz egy pontos riportot, ami azt jelenti, hogy hányan hallgatták, sőt azt is, hogy van egy rész, hogy mennyi ideig hallgatták azt az epizódot. Tehát van egy olyan rész, hogy teljesen véghallgatták, csak az ötödik perc után kiléptek, az is benne van ebbe az egész történetben. Azt is megmondja, hogy honnan hallgatták, tehát Magyarországra vagy országon kívülről. Itt ilyen városokat is megszokott jelölni, ezeket egy kicsit azért meseszerűnek gondolom, meg országokat is megszoktak nevelni, nevezni, de tulajdonképpen elég üdítő, tehát az én a műsoraimnak a 66%-a vagy 68%-a az magyarországi furcsa módon, a többi az nemzetközi, külfő, rengeteg amerikai van, és vagy 30 ország mellette felsorolva. A magyarországi adatoknak mint a döntő többsége Budapesti, és minden település szinte jelen van, az is látható. Az egyes műsoroknak a, a jellemző azt hiszem, most vakon mondom, de nagyjából olyan 25-30 hallgatottsága van majdnem minden műsoromnak, még annál több is lehet. Ez az átlag. Ez azt is jelenti, hogy vannak 15-20 meghallgatotta, és van majd 150-200 halgatott is. Tehát például vannak olyanok is. Azok mind olyan történetek, amelyik egyébként nagyon futottak, amelyek valamihez kapcsolódik. Vagy valamilyen más helyzetben is felvert, felvert porba beleszólt valamilyen magas szempontjából, vagy, vagy jó a címe. Azon, azon is sok, sok múlik, vagy például egy fontos ember. Például Alpázsúzsinak a val való beszélgetés az eléggé hallgatott például. Sokan szerették Alpázsusát, és ilyen szempontból, amikor hallott, látták az Alpázsusak beszélgetését, akkor nagyon szívesen meghallgatták. De ilyen volt a Kátai Gáboré is, hogy kövél beszélgettem ilyen módon, vagy a Diósi hogy akkor mondjuk három ilyen embert is. Tehát ez a válasz. A, uh -huh. a civil rádió leghallgatottabb, valószínűleg egyértelműen leghallgatottabb podcastja, az a kínai műsor, a, aki a, a, a, aki ismeri, azt tudja, hogy egyrészt nagyon izgalmas figurák, nagyon izgalmas műsorokat készítenek, másrészt van egy közvetlen egyetemi kapcsolatrendszer, amin keresztül a hallgatók az előző évek és a, a jelenlegi évek hallgatói Bondogban hallg meg a saját oktatójuk által készített műsorokat ez a e, Salád Gergely féle e, csapat. Uh -huh. e, minden, minden egyes podcastjuk ezer fölé fölment most már. Uh -huh. Hogy ez tényleges hallgató-e, vagy pedig ennek egy része az az csak oda kapcsol, és aztán kilép. E, azt nem tudom, mert nyilván ezeket a Gergő ugyanolyan módon látja, ahogyan az ember is látja, hogy mennyit hallgatott abból, de e, ki, külső embernek ezek az adatok nem nyilvánosak. Tehát itt csak annyit lehet látni, hogy 1200-an megnyitották, ami egy tisztesebb szám, mint a 30 vagy a 40. Gyuri, azért más is van, mert ők azért a Youtube-on is ott vannak, meg van ez a Szanklód nevű program, ami ugyancsak fizetni kell. Mind a kettő egy sokkal, hogy is mondjam, népszerűbb és sokkal nagyobb mozgást hordozó történet. Tehát mi csak a, én csak a saját ankoromon vagyok, tehát egy kicsit szükebb a pálya. Tehát azt sem mindegy, hogy mind vagyunk. Tehát ők azt hiszem éves előfizetéssel ö, csinálják a Orient Express tulajdonképpen a, a mind a Youtube-on, mind pedig az Orient, hogy is hívják, a szanklódon a, a maguk nyilvánosságát. Tehát én Suncloodon látom a megosztását. Tehát ő nem ankoron csinálja, hanem Suncloodon. Igen. Igen, de, igen, de én nem gondolom azt, amit te mondasz, hogy ez egy sokkal szélesebb körtán dolog. A Youtube biztos. YouTube. Viszont az is igaz, amit te mondasz, hogy az én hallgatóim is, akik a tanítványaim voltak, azok szívesen hallgatják a misoraimat. Tehát abban van igazság, amit te mondasz, hogy az egyetemi hallgatók azok cuppannak a tanáraik történetére. Így van. A személyesség az természetesen ott van. Péter Zsolt. Mm -hmm. Ezt én is csak meg tudom erősíteni, hogy ez így van. Az ember kifog egy ilyen évfolyamot, azok követni. Mondja büszkén, büszkén, ne, ne. és kicsit kihúzta hát, igen, most nincs ilyen évfolyamon, de volt már egyszer az életben nekem is, ilyen tíz évig még követtek. Az innovációkról tudunk-e beszélni, vagy lesz-e ilyen pont, hogy mit lehet kitalálni, vagy hogy milyen jó példákat látunk? Hát persze, ha végére érünk, akkor beszéljünk arról, hogy Mit, mit lehet innovációval elérni? Csak jussunk el odáig. Jó, mert akkor kivárom azt a témát, Jó. hogy mondom. Jó, kivárom. Jó. ez hát itt... Magadba döltél, vagy... Nem vagy magad. Mikrofon. Valóság. Igen, most bekapcsoltam már. Nem magam magamban, a tények azok tények, tehát a, a, nincs min vitatkozni, azt hiszem, beszédes számok, és még hogyha ezt optimistán értelmezzük, akkor sem a, lehetünk, egy csöppet sem elégedettek, úgyhogy én arra hajlanék, amit a Péter, a Zsor Péter mond, hogy nézzük, hogy mit lehetne tenni. mert ezen nem fogunk összeveszni, tehát nem tudjuk hogy magyarázni az adatokat. Jó, én boldogan benne vagyok, hogy ne is csócsáljuk tovább ezt a részét a dolognak. A hallgatottságról beszéltünk. Az elérés, amit én itt elérésnek fogalmazok, az nagyjából ugye azt jelenti, amit már megfogalmaztam egy mondatban, hogy, hogy vajon a az általunk megfogalmazott célközönséget, azt milyen, milyen méretben tudjuk elérni, lefedni őket, én azt hiszem, hogy ebben sem sikerült jó eredményt elérnünk, részben azért, mert maga a célközönség megfogalmazása is túl szélesre sikerült. Itt it. A Mondjad. szélközönség ügyében van egy gond, mégpedig ha a civil szervezetek rajongóinak a, hogy is mondjam, a ők a potenciális szélközönség. hát mondjuk az egyik szervezetről beszélünk, hogy az Ökotásról, az ökotársról rajongói fogják hallgatni a műsorunkat. Akkor, hogyha letérünk az ökotársról, átmegyünk a transzparencér, akkor az. Tehát én úgy gondolom, bizonyos szempontból vendég közönségünk is volt egy jó ideig. De az, Tehát tényleg azt gondolod, hogy vannak ilyen rajongók. Hát, őkotás, am hát amikor rűkotásnak voltak meccsei, tudod, annak idején, emlékszel erre a... S, ö, igen. Ö, volt az az ügy a, nem tudom, hogy a Norvég alap címén, igen, igen, akkor, igen. akkor eléggé szépen érzékeltem például sok helyen, de nem tudom honnan, de érzékeltem azt, hogy megnőtt a közönség, de a transzparencén ugyanez. Tehát én azt gondolom, hogy bizony, csak ez a feltételezésem is nagyon valószínűleg gondolom, hogy bizonyos szempontból hallgatottságunk van. Tehát nem a civil rádiónak szól, hanem a civil rádió adott szereplőinek szóló hallgatóink vannak, vagy adott témáinak szóló hallgatóink vannak. Például a tasz kapcsolatos történetek megjelentek, akkor a, aki a TASZ-ra kíváncsi, vagy a tasz kapcsolatosan valamilyen módon, hogy is mondja, érdekli a ottani folyamatok, akkor szívesen hallgatja mi műsorunkat, mert mi tőlünk egyenesbe hallja meg, hosszabb időben hallja meg, jobban ki lehet fejteni ezt látom, de azt látom, hogy a civil rádiónak a teljesen minden szervezető független privát hallgatottsága az nagyon kicsi lehet, azt feltételezem most. Tehát amelyik azt mondja, hogy azért hallgatom, mert civil rádió. Ez egészen más mondjuk egy klubrádiónál volt, vagy más rádiónál, hogy azért, mert klubrádió bekapcsoltam és hallgattam. Tehát ilyen civil rádiót bekapcsolom olyan ember, nagyon kevés lehet. A klubrádió kielégíti azokat a feltételeket, amikről már itt szó esett, Egyrészt, hogy egy uh -huh. ö, eléggé világos és egyértelmű ö, ö, világkép környékén vannak azok, akik készítik a műsort, és ezt, ezt sugározzák magukból. Másrészt, hogy van egy valamiféle megbízható színvonala a feldolgozás módjának. Tehát ö, ö, nem fut bele olyan ö, meglepetésekbe az ember, amire esetleg utána azt mondja, hogy Na jó, hát ezt, a, ezt a műsortért többé nem hallgatom. Uh -huh. e, és ilyen módon a Clue nyilvánvalóan a, a rendje a neve és a, a, a, a, az elérése is e, e, sokkal jobb. Nekem volt olyan titkolt álmom, Igen. hogy e, úgy a civil rádió elérésben e, fejlődni fog, és jobban meg fogja találni a saját hallgatóit. És valamiért az ismerőseim körében végzett felmérések alapján az derült ki, hogy az emberek elkezdtek civil rádiót hallgatni, és utána kikoptak a hallgatóim közül. Még azok is, akikről azt gondoltam volna, hogy maradnak. Igen, de Gyuri, ez, ez az a téma, amiről múltkor beszéltünk, ez az aktualitások, hogy mennyire vagyunk, mondom, az előbb mondtam, mennyire vagyunk ö, ö, ö, nekik segítői. Tehát azt jelenti, ha média van, akkor médiumok, médium a civil rádió, akkor annak közvetítenek el azt, amire annak az embere, azoknak az embereknek szüksége van. Hogy tudjuk-e közvetíteni annak az aktualitását, frissességét, vagy a naprakészségben, vagy a fő gondolataiban, ez az igaz a kérdés. És szerintem a kikopáza azt jelenti, hogy nem vagyunk ebben az értelemben kellően aktuálisak. Ez a fajta aktualitás, amit mondasz, ez szerintem ma már a, a, a, ebben a célcsoportban, akikről mi beszélünk, ebben a célcsoportban ez nem ennyire fontos. Az emberek alapvetően tudnak tájékozódni internetről, de hát nem az a kérdés, hogy most azonnal meg akarom tudni a híreket. Bár nyilván a, a, a Klubrádiónak az a fajta hírszolgáltatása, amire a, az edit is vágyik, az egy erős dolog. Az fontos egy csomó hallgatónak. De nem gondolom, hogy ez a titka annak, hogy, hogy hogy nem javult az elérésünk. a ja, kérdezzem meg András tőled, mert mindig ellentmondasz a Gyurinak, hogy nem mondod meg neki, hogy nem értesz a le egyet. Hanem azt mondod, hogy igen, de a, a Gyuri azt állítja, hogy nem egyenletesek a Klubrádionak a műsorai, ezért, hogyha valaki odakapcsol és egyszer csalódik, az többet nekem oda. Ez Cívél, az a Ciri A Ciri A Ciri bocsánat, a Cívél Cívél Cívél a civil rádiónak. Ezzel szemben a klub egyenletesek és professzionálisak a műsorai, és ha nem is szeretem épp azt az adást, akkor is látom, hogy professzionális. Ezzel kapcsolatban neked mi a véleményed adás? Elfogadod ezt az állítást vagy nem? Az az állítás igaz, hogy volt, egyenlet, nem vagyunk egyenletesek, hogy nem vagyunk professzionálisak, ez, ez vitán kívül van, ezzel nekem nincs Ebből eset. Ebből következhet az, amit a Gyuri mond. Hát igen. Csak azt mondom, hogy a civil rádióban, még egyszer mondom, lehet olyanokat is megfogalmazni. Most mondjuk az én műsoromat szeretném akkor hagyni idehozni. Én olyan, olyan aktualitásokat keresek, ami nem a napi aktualitásról szól. Tehát arról szól, hogy rázs Zsófi megint miket mondott helyettes államtitkárként az ifjúság ügyében, mert az a kutyát nem érdekel. De ifjúság ügyében igenis egy csomó olyan kérdést szeretnék felszínehozni, amelyik hosszabb távon aktuális, és jelen van a felnőttévállással kapcsolatos és egyebek is. Az ilyen típus aktualitásokat tartom fontosnak, ezért nekem vannak hallgatóim például most is viszonylag ez erről a területről jó páran. Tehát személyes is meg keresni, meg szoktak javaslatot tenni, hogy miket, miket szeretnének visszahallani például, hogy hogyan mennénknek tovább, és milyen jó lenne, ha erről vagy arról foglalkoznék. És akkor azt mondom, hogy elfogadom, vagy nem fogadom el. Ez már az én története. Tehát az ilyen típusú aktualitásokat tartom például szerintem kulcsnak az én esetemben, bocsánat. Így jó, Péter? És elfogadom, tehát azt elfogadom is, hogy. Nem a... rólad volt szó, hanem a civil rádió egész. Éve. A civil rádió egészében így van. Tehát a civil rádió műsorkészítésében bizony egyenletlenek vagyunk. Elfáradtunk, nem véletlenül kezdte, kezdtem én is ezt az egész dolgot, hogy ott van egy csomó tartalék. Néha volt mód rá a szerkesztőségű szerkettőbizottságban, egyszer sikerült igazából rendesen jól fentelni a kérdés, hogy aktuálisan milyen programmal, vagy milyen műsor elképzelésekkel küzdenek az egyes szereplők. Ezt, ezt meg sikerült megkérdezni. Hogy a kéri júli, a mit tudom én, kicsoda, mi hogy készülnek, milyen műsorokra készülnek, mert ezek a fontosak. Ezek arra szólnak, hogy hátha tudunk egymásnak abban segíteni, hogy ne legyünk ennyire egyenletlenek, hogy tudatosan készülünk arra a műsorra, amit, ami magunk profiljában benne van, és így tovább aminek ugye mondom két véglete jó. van. Az egyik fő tudatossága a Péter, a másik részét meg nem mondom, jó? Menjünk tovább egy lépéssel. Ugye az utolsó pontban, az én írásomban arról beszélek, hogy az szomorú, hogy a saját célcsoportunkban nem tudtunk tényezővé válni, de ennél szomorú, hogy az egész civil társadalomban ahol azt gondoltuk, hogy a civil rádió lehetne egy olyan szervezőerő, egy olyan információs központ, egy olyan átadó közeg, amely fontossá válhat mindenki számára. Sajnos ebben sem tudtuk elérni azt, hogy igazán annak tekintsenek minket, hogy igazán odafigyeljenek ránk, és fontosak legyünk másoknak. Csak egy példa erre a civilizáció nevű szerveződés, amelyik ugye most már az elmúlt két évben, amióta létrejött, azóta több közös akciót is szervezett különböző célokért, és mindig kihagy minket a az előzetesen értesítendők közül nem tudunk csatlakozni egy-egy felhíváshoz előre, hanem mindig csak utólag észreveszük, hogy jöjjön megint van egy új kezdeményezésük, és csatlakozzunk ehhez. Jól mondom, Edith? Hát igen, de ennek mi is okai vagyunk. Hát, a Között azért vagyunk az oka, vagy amiatt vagyunk, vagy én azt egy problémának látom, hogy a hosszú és hát némileg terméketlen vitákat szoktunk arról folytatni, hogy bizonyos elhívásokhoz, akciókhoz csatlakozzunk, vagy ne csatlakozzunk, és általában nem csatlakozunk. És ehhez vannak hozzászokva, mert van nekünk egy sajátos értelmezésünk, hogy, hogy mi itt egy ilyen közvetítő közeg vagyunk, és nem, nem politika csináló, hanem a politika, politika csinálótak valamit féle ilyen közeget. Vagyunk. Tehát önmagukat is tudjuk, vagy önmagukkal, tehát kell egy kis önvizsgálatot is tartani ilyen szempontból. Ugye én sosem titkoltam, hogy én amellett vagyok, hogy jóval erőteljesebben vállaljunk szerepeket, álljunk oda ügyek mellé. De hát ebben azért én a kisebbséghez szoktam tartozni ebben az ügyben. Úgyhogy ezt át lehetne ilyen szempontból is gondolja A másik, hogy... Az, Jó, de megerősíted azt, amit mondok, csak hozzátetted, hogy, hogy ennek nincs máshol jobb okay. okay. is. De egyébként így van, ahogy mondod. A, a másik, a, azt is kár lenne eltagadni, ez egyébként mindig is így volt, és most, hogy a, egy, úgy, jobban kinyíltak az e, jó értelembe vett önérvényesítési lehetőségek, Ugye mindegyik civil szervezet törekszik arra, hogy hát egyszerűen szól, vagy ő fújja a passzát szelet. Ugye? E, tehát az, hogy mi valamiféle ilyen koordinációs szerepet, egy szervező erőtöt jelentsünk, azt én irracionálisnak látom, tehát semmi realitását nem látom ennek. Az más kérdés, hogy viszont az, hogy információ központ legyünk, hát azért tehetnénk többet. Tehát, hogy ez nagyon esetlegesen megy. Mert, mm. Ezt lehetne sokkal szervezettebben, hogy valóban a civil a civil szervezeteket érintő információkat sokkal tudatosabban próbáljuk meg összeszedni és valamilyen formában ezer módja van ennek közreadni. Egyetértek. Teljes mélyszegig egyetértek. Péter, ez már az az innováció rész, amire vágytál. Hát még nem mondom akkor azokat, de, <gül> de, de hogy, hogy mintha kezdenek kinyílni egy új ablak itt, ami egy másfajta civil rádiót képzel el, mint ami eddig volt. És ennek az egyik eleme az, hogy például aktívan ott legyünk nejeken, eh, ne csak a, a, a színháznál, hanem másod is, a másik pedig az, hogy, hogy, hogy legyen ez az információ központi eh, szerepünk. Tehát itt, itt ez, egy, egy, ez egy olyan műsort képzelne el, hogy ha valaki ide kapcsol, akkor kapásból eh, 10 perc alatt hal öt legalább eseményt és arról való, gyors vélekedés, tehát egy ilyen pörgős az, ami a civil rádiumnak mondjuk az imige alapján lehet, hogy elvárnának. Ha csinálnánk egy ilyen közvéleménykutatást, hogy te mit azok között, akik még az életben nem kapcsoltak a civil rádióra, hogy szerintetek milyen a civil rádió, akkor szerintem ilyen pörgős dolgokat mondanának, hogy, hogy hallottam már erről a rádióról, biztos ilyen, és akkor kóda kapcsolnak, is nem ilyen, mert hogy ezt hoznám, arra hogy a civileknek a pezsgésével foglalkozik. És én is még egy szempontot mondanék védekezésül, hogy miért vagyunk ártatlanok. Tulajdonképpen a civil rádiónak a genezise az küzdködik azzal a problémával, hogy nyitott akar lenni a műsorkészítők számára. Ebből nem következhet az, hogy, hogy mindig magas színvonal produkál. Ha csak nem lép mögé egy olyan szerkesztői gárda, aki egész egyszerűen meghúzza az adásokat, és a Három órás beszélgetésből csinál öt perceket. És ez egy óriási meló lenne, de ez egy külön stábnak kéne működnie, aki, aki ezt átrakja a rádiózása. És egyébként ott lehetne az, hogy aki meg akarja hallgatni az egész, a három órát, azt tessék, hallgassa meg. Nincs, nincs annak akadálya. De ami a műsorban megy, és amit online lehet folyamatosan hallani, az lehet, hogy ilyen kéne lenni. De a, a CD rádió genezisében, ez nincs meg, hogy akarna ilyet, mert hogy... És a másik, ami szintén nem tehetünk róla, nem a világ ilyen, hogy a civilek egymással nem kíváncsiak. Tehát hogy Te mondtad itt a civilizációt, de a civilizáció az egy politikai aktor akar lenni, tehát folyamatosan konfrontálódik az, az aktuál politikával ez az, ami viszi az ő lendületét. de igazából a civilek nem kíváncsiak egymásra, és nem tudom, hogy ez nyugaton Most így van-e. Ne de, de, de, de nekem az a próbálkozásom, amikor, amikor a Péter Zsiferivel csináltunk tíz adást, ami minden adásban három civil szervezetet meghívtunk, és ezzel lefettük tulajdonképpen a KSH-nak az adatbázisával lévő összes civil típust, és a végén pedig a írók könyvesboltjában összehívtuk őket, hogy ismerkedjenek meg egymással, ott jöttem rá, hogy ez a dolog hamvába hull, mert nem tudom őket továbbiakban összetartani. Mert nem kíváncsiak egymásra. És ez nem tudom, hogy magyar sajátossága, e vagy, vagy, vagy ez egy általános probléma, de hogy, hogy, hogy ez a tény, és erről mi nem tehetünk. És ezért az, a hallgatottságunk is olyan lesz, hogy mert mindenki csak a saját ö, ö, műsorát fogja meghallgatni, és a barátainak ajánlani. Hát, ha, azt, Péter, azt lehet úgy is fogalmazni, hogy nem kíváncsiak egymásra, de azt is lehet mondani, hogy nincs kapacitásuk már egymásra. Mert örülnek, hogyha a saját céljaikat, meg feladataikat el tudják végezni, és már másra nincs kapacitás. Ez egyébként egy nagy baj, tehát ez nagyon fontos, amit te itt mondasz, hogy a, mert ugye így a civil szervezetek is kevésbé eredményesek, mert hogyha a, a közös érdekek felismerni, mert talán odáig eljutnak, hogy vannak itt közös érdekek, de hogy ezért hogyan lehet tenni együtt, hogy hogy lehet összekapaszkodni időnként, ugye idáig már nem jut el a, a, a... talán nem a gondolkodás, talán még ezt is felismerik, hanem a, még egyszer mondom, hogy nincs rá elég kapacitás. A, és, Hát a másik, amit az előbb mondtam, ez a bizonyos rivalizálás. Hát ne tagadjuk, hogy ilyen is van, a civil szervezetek között van rivalizálás. A, és ugye a, a verseny a, nem, részben például az ismertségért, az eredményességért, a tenni tudásért, a cselekvési terepért fog, folyik, és az anyagi forrásokért is folyik a verseny. A, úgyhogy a, ezen érdemes lenne gondolkodni, tehát én ezt nagyon fontosnak gondolom, amit most Péter te itt elmondta, hogy mit tudunk mit tenni annak érdekében, hogy mégis ezt a gyenge követet egy picit megpróbáljuk a magunk eszközével e, erősíteni. Nem nagyon rámenősen, nem erőszakosan, nem nagyon ambiciózusan, mert ugye ne legyenek illúziói, de ugye egy kicsit többet mm -hmm. ennél. Yeah. Mondjuk. Hát egy kicsit vitatkozom veled is edítén, 20 pár évet vezetem civil szervezetet, el is pusztult, úgy, ahogy van, és kivérzetés és megszégyenülten hagytuk abba, hogy kellett abba hagynunk. És én nagyon régóta ismerem ezt, amiről ti beszéltek, hogy együtt kéne bárkivel is működni. Az összes mechanizmus, amióta létezik Magyarországon civil szervezetel bánás, megosztó, és mindenképpen kiátszhatóvá teszi a szervezeteket egymással. Ez úgy finanszírozásban, mint bármilyen fajta kezdeményes támogatásában benne van. Én nem voltam soha egyetlen olyan helyzetben, ahol tartalmi szempontból, mi, mi átléptük ezeket az akadályokat, rengeteg szervezettel csináltam átmeneti együttműködéseket kapocsként is, de minden ellene szólt annak, hogy én tulajdonképpen bárkivel is együttműködjek, mert együtt indulok egy pályázaton, az életünk szól erről, azt kell mondtam, és hogy mondjam, ezerféle dolog, mert nem stabil a szolgáltatásunkhoz szükséges források története. Minden arról szól, hogy megosztó legyen és szembefordul. Szubkultúrális mechanizmusok vannak a civil szervezetek életében, akik szolgáltatástípusú típusú feladatot végeznek. A civil szervezeteknek van egy másik felülete, amely igazából az érdekeket és a helyzetek megfogalmazására úgy tetszik ilyen érdekképviseletekre vonatkozó magatartásokat ki mutat, ami azt jelenti, hogy megfogalmaz bizonyos időszakokat, felszólal, megjelenít az egy Másik típusú civil szervezet, ott is ilyen megosztó meccsek vannak. Ebben az értelemben egy adott forrásért, meg az igazodásért. És ez... Jó, André de hát nem mondasz mást. Igen. Csak azt mondod, amit az eddig is nagyjából megfogalmazott, hogy, hogy ö, vannak elleneható tényezők. Alapvető, annak, hogy együtt dolgozunk. Okay. De van ennek egy, van egy megközelítés módja. Bocsánat, csak annyit, hogy milyen érdekes, hogy a civil szervezetek nagy része azért a verbalitás szintjén hangsúlyozza az együttműködést. És valójában a, a saját mindennapi életében ezt igen kordátosan tudja megvalósítani. Mert, és hagyd meg akkor a civil szervezeteket, és én is így gondolom, hogy a, a civilségben benne van ez a fajta együttműködési késztetés. Azt nem lehetett belőlünk kizavarni, tehát most bárkiben. És azt jelenti, hogy igazából, hogyha erre a kooperációra koncentrálunk, akkor nem a szervezetekben gondolkodunk, hanem valami másban. A civilségben, közösségiségben, a fenet tudja miben. Én azt gondolom, hogy csomó szervezet vagy megszűnik, vagy átalakul, vagy új szereplőkre megjelenik. Rengeteg embert ismerek a civil világban, amely tulajdonképpen együttszervezve átment a másikba, de nem hagyta abba, mert motiváltsa, sokkal erősebben motivált, mint annyira feltételrendszerek vannak. Én is folytattam volna, ha nem öregettem volna ki ebből az egész történetből más konstrukcióban. Tehát azt gondolom, hogy igazából az, hogy ő együtt akar működni egy civil, az, az nem csak a verbalitás szintjén van, hanem merül is. Ő kényszerviszonyok kényszer között van. Tehát a kényszerviszonyok meg bizonyos szempontból háborús viszonyokat is jelent. Tehát azt mondom, hogy Ennyit, együtt, együtt. Jó, a, együtt akar működni, persze, Így van. a civil, de kivel akar együttműködni? Nem a másik civil szervezettel, ennek most már ugye, több okát felsoroltuk, hanem a egy saját a akar együttműködni. Igen, persze... de, de van egy másik dolog, akkor hagyd mondjak egyet, a civil szervezet önmagában nem szakma. Tehát azt mondom, amikor megjelent a kapocsa maga a és mondhatok mást is, szakmai konfliktusok közelébe lépett be. Tehát egészen másként fogja fel egyik szervezet, meg a másik és az adott szakmát. És ebből az éltel... általában. általában szakmai konfliktusokba lép be. Így van. Tehát az egyik oldalon az a megfosztottság, a másik oldalon pedig a szakmai, konkuren... szakmai trendek közötti konfliktusban kerül bele. Mert vagy az egyik, vagy a másik felfogás szerint próbálja képviselni azt a tartalmat, amit ott képvisel. És itt nagyon komoly konfliktusok vannak. Ifjúságügyben kilóra, kábítószerügyben kilóra, gyerekvédelmi ügyében rengeteg dolgot tudok, ami egymással szemben megy, és felfogásban, és mindenféle dologban. Hogy hova pozícionál persze, hogy együtt akarunk működni, fővel, fával. Tehát, Sajtó, hogy... Sajtóügyben is ugyanilyen módon beleszaladtunk abba, hogy minden, minden más professzionális uh, sajtószereplő, vagy média szereplő az azt gondolta, hogy ja, hát velünk azért mégsem akar együttműködni. Hát igen. Persze. persze. Uh -huh. Gerő Péter, van valami gondolat a fejedben? Vagy ne piszkáljalak. Hmm. Hmm. Egyelőre csak figyelem, hogy... <gül> Jó. <gül> Jó. De, de... eljutottunk az, az innovációkig? Igen, és akkor, hát, mond, akkor... mondanám is, hogy a, nem tudom, a Telex e, egyik újságírója, illetve az biztos mindannyian ismeritek, hogy hetente csinálnak egy összefoglalót magukról. De az egyik egyikőjük, és milyen okosan tennék, hogyha mindenki ezt a technikát használná, azt, azt mondta, hogy valamelyik Észak-Európai országrupból átveszi azt a mintát, hogy egy rokon újságja hogyan csinálja. És egy hírhez, vagy egy témához csinált egy rövid egy hosszabbat, és utána hagyta, hogy aki akarja, az tovább menjen, és megnézze az eredeti cikket. És ez heti összefoglalóban azt jelentette, hogy volt körülbelül 10 rövid egy 10 hosszabb. És én ezt így végigolvastam, és ebből egyre rákattintottam, és elolvastam az egész cikket. Tehát, és amikor azzal próbálkoznak, hogy bemutatja magát az újságíró, hogy mennyi minden helyen volt, ugye, majd utána elkezdi az összeset hosszan leírni, azt meg úgy van, hogy nem bírom végigolvasni. Tehát, hogy, hogy az innovációk abban az irányba mennek, hogy folyamatosan ebben a nagy zajban egyre inkább meg akarják könnyíteni az olvasónak, hogy tényleg abban menjen bele, amit ő érdekel. És úgy, úgy tűnik, hogy még a telex is ennek az elején jár, mert csak az egyik újságíró próbálta ezt, és az összes többi még nem csinálja. De valami ilyesminek van szükség mindannyiunknak. A másik, amit szintén hasonló ehhez, élményem, hogy, hogy én azért rendszeresen írogatok az általam készített IK média felületre, és, és amit a Facebookra fölrakok, és ott írok néhány mondatot a dologról, oda megkapom a lájkokat, de hogy senki nem linkel át hogy elolvassa a cikket, viszont ha leírom a, a Facebookon az egész cikket, mert a cikkek se hosszúak, csak mondjuk egyoldalasak, akkor ott elolvassák. Tehát, hogy arra lusták az emberek, hogy még egy lájkot oda raknak, mert ez a téma, esetleg meg ez a oda szólás ebben a témában ez érdekes lehet, de már nem mennek át és nem olvassák el. Mm. Úgyhogy vannak bizonyos felületek, ahol el lehet érni azt, hogy az emberek elolvassák a dolgokat, és vannak olyan technikák, ez a nagyon rövid dolog, ahol meg ki lehet szolgálni a, az olvasóknak az érdeklődését, hogy, hogy eligazodjanak. És és szerintem mi is ilyen irányokba haladhatnánk, hogyha lenne rá energiánk, vagy akarnánk. tehát ugye, Most mondtam előbb a másik ötletet, amihez valószínűleg nincs energiánk, hogy, hogy milyen jó lenne egy olyan professzionális tába, amelyik egy pergő civil rádiót csinálna a Hosszoból, és egyébként meg a hosszabb anyagok azok a podcastként működnének és akkor tudnánk egy kicsit élőbbek vannan és a másik pedig ez a fajta segítése az olvasónak. Ugye a harmadik hely a méltányosság ahol uh, uh, a, a politikai uh, igen, oda is szoktam irogatni, meg ennek a közösségnek is tagja vagyok, meg van egy egyesületem nekem is, mert <coughs> még működik, működik, egy teresegyházon, de azt az látom, hogy a méltányosságnak a honlapját sem látogatják. Tehát, hogy, hogy katasztrofálisan veszítjük el évről évre a, a, az, hogy, hogy elolvassák a, a, az írásainkat. És közben egy ilyen írásnak az elkészítése? Hát mondjuk két hónap nekem, két hónap munka, mire most kell írnom majd valamint a nyugat és magyar, nyugat-európa és magyar, Magyarország e, e, szociáciológiájáról valamint, a rendszeréről. Gyűjtök hozzá anyagot, átnézem a, a gallup kezdve az összes közvéleménykutatást, de nem biztos, hogy a méltányosság az a felület, ami, ami eléri a, az embereket. Szóval változik a, a világ, és egyre jobban ki kell szolgálnunk a türelmetlen, de vannak technikák, amivel ki lehetne. Edith? Azt gondolom, Péter, nem csak lustaságból nem linkelünk át, hanem én például sokszor azért nem linkelek át, mert már nem, én most nézem éppen, hogy öt oldal van nyitva nekem egyszerre. És akkor a hatodik már olyan nyögvenyelősen akar bejönni. Lelassít, megállít, nyent. ezt jól megtanulom, hogyha na még egyet, nyitok, akkor kész véget. Úgyhogy azért ez is benne van. A másik, amit mondasz a Telex példáját, ugye, hogy hogy csinálja ezt a saját kis hírlevelét, vagy nem tudom, minek nevezik. A, az Eurosportot is érdemes megnézni ilyen szempontból. Az Eurosportnak van egy hírlevele, én arra ismert okok miatt, ugye a vici <gül> <gül> <gül> én arra szépen feliratkoztam, és valami kényelmes. Pont ezt csinálja, Péter, amit te mondasz, hogy uh, itt van hat híranyag, egy, egy, darabonként nem több, mondjuk 20-30 szónál, de talán annyi sem, és szépen oda lehet menni, mert megadja a linket, hogyha ez engem érdekel, oda tudok menni, és akkor megnézhetem ott a videót, elolvashatok egy hosszabb írás, stb. Tehát, ezt, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan tudjuk mi rádióra lefordítani, ezen érdemes lenne mindenképpen gondolkodni. Most ugye, ami eddig kirajzolódott, hogy mit tehetnénk, az ugye, a, a, ami itt elhangzott, az a, a, a, ha jól látom, ugye ez a, a minőség kérdése, Ugye, és ezt, ez ügyben már több minden elhangzott, akár ez a rövidség, a vététel, stb. ez is ide tartozik. A másik pedig ugye az aktualitás. A, a, a, a minőséghez én valamit tennék. A, talán a civil szervezetek számára is érdekesebbek lennénk, meg a hallgatók számára is, hogyha megpróbálnánk hihetetlen erőfeszítések árán kimozdulni ebből a jelenlegi műsor készítési metódusból, ami abból áll, hogy vagy behívunk vendéget a stúdióba, jobb esetben, meg covidmentes időkben, vagy telefonon megszólítjuk, és nem vagyunk ott az eseményeken. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy seket kívánna tőlünk, hogyha megpróbálnánk ott lenni, de talán ebben egy pici elmozdulást valahogy ösztönöznünk kellene, hogy, hogy ne utólag jól vagy rosszul beszélő emberek segítségével próbáljunk meg kedvet csinálni, vagy mint érdeklődést kell tenni, hanem jelen lenni. Ugye? Ez a Reportok helyszíni tudósítások a jelenlegi interjú módszer helyett, mert most ugye ez interjú van. Még egy dolog eszembe jutott, hogyha már itt a minőségről beszélünk, ugye próbálkoztam egyszer a sajtó tanács rendszerével, amit benne én nagyon hiszek, és ehhez hasonlít egyébként, amit az András csinál a szerkesztőségi megbeszélések, mert a műsorokról beszélgettek. Ugye a tanács abban különbözött ettől, nem tudom, emlékszel -e András, hogy valaki, olyan valakit hívunk meg, ami műsorainkról beszélgessen, aki egyébként notabilitás ért hozzá, és önmagához is izgalmas személyiség. És ez nagyon nehéz megszervezni. Ugye nekem egy ilyet sikerült, volna, a Vejjár Balázs meg a Mészáros Antónia volt meghívva. Hát amilyen kegyetlen dolgokat mondtak a műsorainkról, <gül> az azt hogy le kellett puhítanom, és úgy kellett aztán visszacsatornáznom saját magunknak, mert e, e, ugye itt két professzionális e, e, műsorkészítőről van szó, szóval, akit most hallgatói szerepre kértünk föl, és azért a, a, a, a kérdezés technikánktól kezdve, a, az, folyamatosan egyetértek a, a, a beszélgető partneremmel, ami a Dögunalomnak egy, hogy is hívják a, a hallgató... A, ezt ők mondták, nem én mondom, mert szerintem nagyon jó beszélgetések tudnak azzal történni, hogy én egyetértek a, a meghívott emberekkel. De, de más dolog egy egyetemi előadás, amit azért ülök be, hogy akkor most okosodok, és más dolog egy olyan, amikor műsort szeretnék hallgatni, és a műsorban pedig azt akarom, hogy éljen, éljenek az emberek. És a civil egy alapproblémája, problémája, ezt már én is megfigyeltem, hogy minden műsor készítünk, minden meghívott vendégével egyetért. Ebbe Ebben nem tudunk kimozdulni. Nem. Jó, ez András lát, biztos nem igaz, mert te tudsz vitatkozni, de, de azért ez egy ilyen, hogy, is hívják, hogy, hogy, hogy megkeresem, hogy mit szeretném mondani, és akkor, hogy és ebből sem fogunk tudni kimozdulni, mert, mert nem akarunk professzionális média lenni, hanem ismeretteljesztő akarunk lenni, akik, akik felé nyitottak, és nem. Tehát, nem, nem, tehát civil, civil rádió hagyományait akarjuk folytatni, és ezek a hagyományok. Igen. Időjen végre. Nem. Csak be kéne kapcsolnod, légy szíves, jó? control Dénes. Oké. Okay. Rendben. Igen. Igen. Okay. Tehát a Péterhez mondanám, amit most mondtál, hogy az, amikor a 90-es évek elején riportalány voltam sokat, azzal a, azzal a küzdő civil tervezettel, még feminizmussal foglalkozott, mással se találkoztunk, mint aki nem ért velünk egyet, iszonyatos volt. Tehát egy civil szervezetnek, aki egy új gondolatot akar behozni, annak marhára nem volt arra szüksége, hogy azt bizonyítsák be a műsor végére, hogy ez hülyeség, amit ő képvisel. Tehát nekünk nagyon sok olyan partnerünk van, aki egy ügyet víz, és hogyha gyenge lábakon áll még, és akkor én jó sarukba torítom, hogy biztos, hogy te ezt a kutyát meg akarod menteni? Akkor nem biztos, hogy ők erre. Na csak ennyi, oké? Érzékeny pontot napintottál egy plusz a, mert a, én, itt most én is hirtelen önvizsgálatot tartottam, és nagyon sokszor, amikor a, megbeszélek egy, mit egy interjút valakivel, akkor még talán ki is mondom, hogy ne izguljon, mi nem akarjuk kereszteteszíteni. Tényleg nem akarjuk hogy, Tehát, hogy mi nem kekeckedni, meg nem tudom én... De, de, mit akarunk vele, hanem megtámogatni az ő általa a képviselt ügyet, mert mi is fontosnak tartjuk. Úgy, tehát ez egy irzékeny pont, tehát hogy ezzel lehet, hogy kellene valamit változtatni, na nem úgy, hogy szándékosan vitát provokálni, vagy ilyen csupán csak a vita kedvéért ellent mondani, de azért lehet, hogy ezt lehetne a, nem olyan rúzsaviktorosan csinálni, hanem, hanem egy kicsit izgalmasabbá tenni. Amikor én gyakorló főszerkesztő voltam, akkor próbálkoztam egyes műsorkészítőknél ezt elfogadtatni. Nevezetesen azt, hogy, hogy, hogy hát persze vitázni kell, meg elment mondani annak a még annak a szerencsétlen kezdő, civil szervezetnek is, mert a dolognak az eredménye a fontos, az ellentmondás, az nem azért van, hogy, hogy földbe döngölje a másikat, hanem azért, hogy mélyebben előhozza azokat a fontos gondolatokat, amiket egyébként egy felszínes szinten el, el, elkenünk. Azért érdemes belekérdezni ezekbe, és egy ilyen, egy ilyen beszélgetés után az a szerencsétlen kezdő civil szervezet is boldogan jön ki abból a vitából, amiben azt érzi, hogy na most meg tudtam jól fogalmazni, most végre sikerült azt, és, és örülni fog neki. Ez nem igaz azokra a szerencsétlen civil szervezetekre, amelyeknek nincs érvanyaga, nem tud vitatkozni, és egyszerűen tényleg ott marad. De egyébként ö, ö, valóban, mint műsorkészítési módszer, ez egy fontos része lehetne az életünknek. Igen, de, de ezt meg ugye erre megint lehet egy műhelyt szervezni, ugye ezt el tudom képzelni, hogy csinálunk olyan uh, műsorokat, amik el sem hangoznak, uh, hanem mit tudom én, uh, egy helyzetet megteremtünk, uh, ahol ugye születik egyfajta megoldás, és utána megnézzük, hogy hogy lehet ezt máshogyan csinálni. Ugye? Uh, de ez egy idő, ez, munka. A, ez egy munka. Ugye? Ez befektetés. Abszolút. Abszolút. A, ugye hosszú távú befektetés a műsorbe, és nem rövid távú, Mert abból nem de. is lesz műsor, mert ugye csak csináljuk, ugye szimulálunk valamit. De, de el tudom képzelni, hogy lenne két-három ember, aki szívesen elkezdene egy ilyen munkát. Nem harminc, nem de két-három ember elképzelhető. Andis, Maria, Andis nagyon szeretne valamit. Jó, csak, titeket erősítve, hogy egy kicsit azt mondja, ez egy munkamódszer, hogy az ember kekeckedik, vagy legalábbis a műsoraiban megpróbál érvanyagokkal segíteni, mert ugye azt gondolom, a komment kultúra. nézzük meg, most lépjünk el a saját műsorainkból. A kommentkultúra semmi másról nem szól, mint hogy hogyan tudunk a másikkal szembe érvelni, ezek a pozitívak. Amikor a személyeskedik, az engem most nem foglalkoztat. De mindenki okos akar lenni, vagy okoskodik egy adott történetben. Az okoskodó, reakciót, kereső történetben mindenki valami okosságot keres, reakciót. És én azt gondolom, hogy a kekezkedés, ami arra késztet, és a gyuri egyet is értek, hogy abban az értelemben arra szolgál, hogy jobban fogalmazza amit gondol, vagy érve legyen állát tudja támasztani, amit állít. Ez egy, a műsor, ez egy munkamódszer kérdése, de izgalmasabbá teszi a műsorunkat. Tehát ez egyébként módszertani kérdés, de egyébként az eredményeképpen a hallgatottságot és az elérést biztosan növeli. Tehát akkor, hogyha az én műsoromban egy csomó ember meg tudja jobban fogalmazni, amit szeretett volna, az nagyon sokszor sikeres, hosszabb távon is, és szívesen jön hozzám vissza. Ilyen... A Zsolt Ilyen, Egyébként ez nem annyira bonyolult dolog, nem. ez egy attitüdt kérdés. Tehát hogyan állítódok be én, amikor én vagyok a meghívója, a beszélgető partneremnek És hogyha jó ez a beállítódásom, akkor az én kérdéseim, azok, azok beindítják a másiknak az érvelés technikáját, és ráadásul elszakad attól a lámpalásztól, hogy ő most szerepel. Mert hogyha kap egy, kap egy jó kérdést, ami egy kicsit vitatkozik a korábbi állításával, akkor ő elkezd érvelni, és megfeledkezik erről a helyzetről. Én önkritikát gyakorolok, nekem egyik műsorom se volt az őrkutyákban olyan, amikor én ezt a jó attitűdöt, én is ilyen alátámasztós korai BBC-s stílusban csináltam a, a, a beszélgetéseket, kivéve a lány Andrással, akivel akit a legtöbbet osztottatok meg. Azt már nem tudtad elviselni. Kicsimben. Mert nekem is volt egy olvasottsága a témában, és akkor vitatkoztunk. De állítólag ez a legjobb is amit csinálunk. nem no, oké. Okay. Gerő Péter. Elárulok vettek, hogy én a magam részéről továbbra sem akarok vitatkozni, hanem végtelenül lassú felfogású vagyok, és elmagyaráztatok magamnak, és állandóan félreértem, és állandóan hiányosan értem, és ezért még jobban elmagyaráztatom. Én úgy érzem, hogy ez is lehet olyasmi, amire a hallgató is azt mondja, annélkül, hogy őt lebecsülném, hogy magától nem értette volna, a hallgató is azt mondja, hogy érdekes, ilyen megfogalmazásban vagy ilyen oldalban még nem hallottam. Én ebben reménykedem, hogy ez is működik. Biztos működik, Péter, én hallgatom, a, több műsorodat meghallgattam, és tudom, hogy, hogy hogy neked nem menne ez a másik. Tehát, hogy neked ez megy, amit te csinálsz. Tehát ez mindenkinek van egy egyénisége, személyisége, amit nem érdemes megváltoztatni, abba kell neki a legjobba lenni, le amit ő jól csinál. De, de hogy a, a hallgatók részéről van egy ilyen elvárás, hát azt a Beyer meg a Mészáros Antoni azt úgy hogy, hogy, hogy letorongolt -e ilyen szempontból. De mindent további nélkül elfogadjuk, mindenki elfogadja, hogy van ilyen módszer is, és van olyan módszer is, uh, uh, nyilván azokat kell fejleszteni, azokat a tulajdonságokat, azokat a részeit kell a dolognak fejleszteni, ami az egyiknek vagy a másiknak jobban, jobban fekszik és jobban megy. Én egy keketsz típusú műsorvezető voltam világ életemben, mm. uh, uh, és sok olyan élményen van, amiről itt az előbb beszéltünk. Hogy, hogy a műsor végén úgy álltunk föl, hogy, hogy micsoda jó barát ülit velem szemben, ez az ember, ez annyira érti, amit akarok, hogy hihetetlen. Hogy És hosszabb kapcsolatok lettek ezekből, akikkel egyébként akkor találkoztam először, tehát nem Uh, uh, Úgyhogy ennek is van egy témosúltsága. Az kétségtelen, hogy ugye ez alatt, a sok év alatt különösen a uh, régi műsorvezetők kialakítottak maguk számára egyfajta rutint, ami működik. Tudja, hogy meg tudja csinálni. Ki tudja tölteni azt a 10 percet, vagy 45 percet. Ne? A, és beír, és, az jó, hogy kialakult egy rutin, de meg is árt ott azzal, hogy ezt a rutin nem megy, ugye? és nem gondolkodik azon eleget, vagy nem kap elég segítséget ahhoz, hogy ezen ezt a rutint meghaladja, hogy fejlődjön. Tehát a, nekem most ebből a beszélgetésünk ezen részletéből az következik, hogy meg kéne próbálni elindítani valami olyasfajta műhelyi munkát, ami kifejezetten ennek a rutinnak a meghaladására hogyan lehetünk jobb műsorvezetők. Erre a műsörelemlést mm. is egy módszer, ugye? de talán lehet -e hatékonyabb módszert is találni. Értitek, ugye, hogy mire gondolok? Yeah. Tehát erre mindenképpen, tehát az, hogy tehát a minőségnek ez egy fontos része. Haladjuk meg a rutint. És csak megerősítelek téged, Edith, szükség van rá, hogy folyamatosan a műsorokról beszéljünk a civil rádióban. Egymás műsorairól. Ez most nem azért, mert hogy ez ebben az értelemben valamit is helyettesít. Én nagyon sokat láttam változni azoknak az embereknek a műsorait, akik részt vettek ezeken a beszélgetéseken és tudatosabbak lettek. Kisebbek, és kisebb és nagyobb előrelépés lehetett látni. Tehát sokat számít, ha műsorokról beszélgetünk, és ez már az előrelépés egyik fontos mozzanata. Most nem kell mindig... András, esetleg lehetne úgy is folytatni ezt a műsorelemzést, hogy, hogy most egy fókuszt adunk a műsorelemzéseknek. Azt a fókuszt adjuk, hogy, hogy mennyire vitatkozó, vitatkozó, vagy mennyire aláfekvő a műsorkészítőnek, a, vagy a műsorvezetőnek a, a módszere. Lehet, hogy ilyen, tehát, hogy nem csak, csak egy bizonyos szempontból néznék meg. Lehet, hogy ez is jó, de én mindig arra gondolok, hogy önmagában a civil rádióban van egy, van egy kollektív kontroll, nem tudok jobbat mondani, ami arról szól, hogy a műsorainkat nem csak úgy szabadon tójuk be a levegőbe, hanem időnként kapunk rá valami fajta reakciót, valami visszajelzést. És azt lehet mondani, hogy nem mindegy, hogy milyen műsort csinálunk, mert lesz róla vélemény B-nek és C-nek, Az rendkívül fontos. Tehát az a fajta, tehát egy csomó ember rutinból csinálja, egyetértek de itt mindenki rutinból csinálja, bizony szempontból a motiváció is megkérdőjelezhető egyik önök, másiknál, hogy tulajdonképpen miért csinálja ezt az egész rádiót, mert annyira beleállt az életébe. Nagyon érdekes megkeresni, hogy miért csináljuk a műsorokat, kettő pedig, hogy visszakaphassák a műsorkészítők azt az eredeti igényességüket, hogy ők valamit akartak közölni, vagy valamit akartak csinálni. Nekem az a, az, az érdekes, hogy amióta mondom, műsorokat újra és újra lehet látni, most a Gerő Péter az érdekes példa, most hagyhogy mondjam itt a szem, itt előttünk, hogy a Gerő Péter belépett, és folyamatosan igényli is, hogy a műsorairól beszéljünk és megjelenik a műsorében egyfajta sajátos innováció, amiről például múltkor beszélt is, hogy megpróbáljuk műsorelemet például fölépíteni, és ebben kérte a segítségünket is. Én ezt egy példának tartom arra, hogy Miért ne csinálhatnám más is? Miért ne lehetne ezt a fajta, hogy is mondjam, kollektív támogatást visszaadni mindenkinek, aki nálunk civil rádiózik? Ettől vagyunk közösségek, és ettől lehetünk rádió. Ez helyettesíti a képzést, meg egy csomó dolgot helyettesít, amit nehezen tudok most elképzelni, hogy ezt le lehetne tolni a szakmai felkészültségünk szintjén. Úgyhogy ezért mondom. Pont. Megdicsértem a gerőpétert, Pétert, el is hallgatott. Ja, eddig se beszélt, bocsánat. <gül> ez egy kekes volt, hogy ez a beszólás, egy tipikus kekez. Amikor Most az jutott eszembe, hogy akkor, amikor a Zsolt Péternek a végig végigjártuk úgy nagyjából a civil rádiósokat, volt egy olyan, kérdés is, hogy ugye ez közvetlenül az internetes és rádiózásra való áttérés környékén vagy előtte történt, hogy volt egy olyan kérdés, emlékeztek rá, hogy, hogy mekkora az a hallgatottság, az a minimális hallgatottság, amit ha nem ér el, akkor abba hagyja. És, és hát nem volt ez tényező. Akikkel én beszéltem, én konkrétan tudom, hogy egyetlen ember volt, aki azt mondta, hogy minimum tíz ember legyen a hallgató. Minimum tíz ember. És hát én, aki a hallgatottságnak szintén nem szoktam olyan marha nagy jelentőséget tulajdonítani, ugye? azért azt is látni kell, vagy látnom kell, kinten vagyok látni, hogy ez együtt a felmentést is jelent nekünk. Ugye? Tehát Persze. a fejlődést... a fejlődést ez sem szolgálja, mert ha azt mondaná, hogy azt szerette a minimum száz ember hallgassa, akkor el kéne gondolkodni azon, hogy hogyan érem el 100 embert, a, ezt a száz embert, meg ezt a hallgatottságot. Tehát, hogy amit én jólan gondoltam, hogy ú, de baromi rendesek vagyunk, mert e, ilyen jó donkijó, te módjára, e, mi csak e, csináljuk a dolgunkat, meg e, nem tudom, próbáljuk elérni, a, megvalósítani a küldetésünket. Szóval ez, ennek a, emögött azért mást is van. Igen. Hogy foglaljuk ezt össze? Mert mi az, amit ebből tovább tudunk vinni? Azt tudni, hogy ugye azt mondhatjuk, hogy mostantól kezdve, hogyha csinálunk civil rágyot még, akkor egyik fontos eleme, hogy folyamatosan a műsorokról kell beszélni. Ez egy alaptoluk. A műsorok beszélgetéséhez szempontokat kell hozzárendelni. Ezek a szempontok vagy szakmai szempontok, vagy a hallgatottságot elérés szolgáló szempontok. De biztos, hogy amiről beszélgetünk, ezeknek minden eleme benne kell legyen a misorokkal való foglalkozásnak. Tehát, hogy ennek a módszerre a szerkesztőségi, vagy egy külön történet, azt nem tudom. De máig azt gondolom, hogy a én bevezetné vagy be is hoznám a civil rádió, hogy mindenkinek a misoráról kéne beszélni. Mindenkinek. És bizonyos, bizonyos intervallumon belül meg kell, hogy jelenjen a kollektív beszélgetés előtt a misora mindenkinek. Ezt nem azt mondom, hogy egy biztosítás abszolút, de elvárható még egy laikustól is, hogy tulajdonképpen a műsorával együtt szembesülnie kell néha a kollégája vagy a vele együtt műsor készítőknek a véleményével, észrevegytelevelő gondolataival. Ez, ez egy nem biztosítás, annál, több igényesség, nevezünk egy ilyet. Hogyha a civil behozunk egy ilyen belső igényességet, amit legalábbis a műsor belső kontrollját megteremti, ezzel nem biztos sokat, de valamit segíthetünk a saját tovább. Egyet Pont. pont. Csak egy apró ötletet hagyd mondjak ehhez, András, hogy hogyan lehetne itt a feszültséget jó értelemben fokozni. Jó, Tehát azt, azt mondhatnánk, hogy itt vannak a műsorok, itt vannak a műsorkészítők, és mindenki sorra fog kerülni. De hogyan sor fog sorra kerülni? Hát úgy, hogy kihúzzuk a kalapból, hogy kivel fogunk foglalkozni a <gül> És akik kihúztunk, azt nem húzzuk ki, csak neki tudom én, x az, az, az, az idő múlva. És, és akkor úgy mindenki látja, hogy a sora sorra kerül. Tehát, hogy, jó, hogy ilyen demokratikus ötleteket lehet fogni ahhoz, hogy. Most ez, most ez most elég. Elég. Ilyen, Ezzel ilyen, az a probléma, hogy a hús ötletekkel azt ja. mondtad, hogy rosszul hallottam. De rosszul hallottad, mert ezek a legjobb ötletek, amik a demokrácia megfejlődne. Igen. A, azt már többször elmondtuk, hogy mi vagyunk a következmények nélküli rádió, döntéseket hozunk, majd nem hajtjuk végbe. És most itt mondhatnék konkrét neveket, hogy a, a Demeter Judit, a Józsági, a Herbert Fera, és még tudnék sorolni műsorkészítőket, akik nem mennek bele ebbe a játékba. És mi a következménye? Semmi. Semmi. De nem mennek bele? Hát beszélünk a műsoráról, De e, nem mennek De nem mennek bele. Ezt azért mondom, mert ezt ki van próbálva. Tudod? Ő csinálja, Herbert Pera azt mondja, hogy én ezt így csinálom, és ha nektek nem tetszik, egyszer ugye volt valami, itt a Herbert a jelen volt, meg is fogalmazta. Ön, ő nem hajlandó változtatni, de, de. Ha jó nekünk, akkor jó, ha meg nem, akkor meg nem csinálja. De én itt nem a változtatásról beszélek, nem tudom, lehet hallani? Nem. Abszolút. Hanem, hanem arról, hogy, hogy mindenki irányúra, mindenkire irányuljon figyelem. Ezt mondta az András, hogy, ezt, ezt, e, ezt, e, ezt, hogy a, a Péter hozta ezt az innovációt, hogy ő igényelte magának, más meg nem igényli magának, de mi a civil rádió közössége meg igényeljük azt, hogy mindenkire legyen figyelem. Most, hogyha Herbert Vera nem akarja meghallgatni, hogy mi hogyan beszélgetünk a műsoráról, akkor nem hallgatja meg. Ha nem akar változtatni azon a beszélgetéstől, élettel a beszélgetéstől, vagy meghallgatja, de ha ő azért is úgy csinálja, hogy akarja, akkor úgy csinálja, hogy akarja. De mi akkor is ráirányul egyszer a reflektor? Aha. Azt érezheti, hogy figyelnek rá. Aha. És itt nekünk ennél tovább nem kell menni. Nekem? Nekem ezt okay. tetszik? Csak a kisorsolással vitatkozom, de a többi az jó, tehát az teljesen jó. Én a kisorsolás kis az annyival jobb, mint hogyha csinálunk egy naptárt, és akkor mindenki tudja, hogy mikorra kerül sorra. Hogyha tudja, hogy mikorra kerül sorra, akkor azt az adást úgy csinálja meg, hogy jobban összekapja magát, ami alatt például értem azt, hogy jobban fölkészül az interjú alanyából. És ez és miért az, baj? Az, az, az nem oké. Okay. Miért, nem baj? Hát Miért? Miért nem baj? önmagában nem baj, hogyha jobban fölkészül. <gül> mert akkor nem valós, rendszer, a valóságot tudjuk meg, hanem azt, hogy ő milyen akkor, amikor tudja, hogy figyeli. És te... Nem ez a lényeg, hanem az, hogy ő akkor is motivált legyen, amikor nem figyeli. Ne gyere pedagógusként, mert ez egy olyan pedagógus hmm. módszer, amely le akarja buktatni azt, hogy mit csinál rosszul valaki. Én akarom szó... nem akarom lebuktatni. Le szóval ez, ez azért igazságos, mert mindenkire ugyanolyan tehertételt ró. És nincsenek kivételezettek, hogy most, most azért hallgatjuk őt, mert őt szeretjük, és akkor nincsen belül vitatkozás. A, a, a véletlen, azt tudom, hogy valami rettenetes dolog, e, tehát hogy az amerikaiak imádják a véletlenre való hagyatkozást, még az állampolgárságot is úgy adják meg, hogy jelentkezik évente, nem mondjuk, hogy mennyisabbok kisorsolnak, valamennyi. És én egyszer próbáltam civil szervezetként bevonni Beres Egyházra a véletlen és valami olyan irgalmatlan ellenállásba ütköztem, ott az ötlet az volt, hogy sok civil szervezetet összeszedtem, mint mindegyiket, és mondtam azt, hogy kihúzzunk egyet a kalapból, és a többi civil szervezet megcsinál valamit azért a civil szervezetért, hogy annak a projektje jobban fusson, tehát hogy valamit hozzátesz. Uh -huh. És ezáltal kiemelkedik Veres Egyház egy programja, egy civil programja, a települések programja közül. És hogy ezt majd véletlenül kihúzzuk a kalapból, mert az az igazságos. Hát nem lehet átnyomni. Tehát a, a magyarokon nem lehet átnyomni a véletlen. Mert nem bízzuk pár a véletlenre, mert biztos van egy grémium, amelyik jobban meg tudja mondani, hogy ki érdemes arra, hogy támogatjuk a programját. De mondtam, hogy nincs ilyen grémium, mert hogy, hogy nem vagyunk szentek, és, és hogy nem tudjuk ezt jól megcsinálni. Bízzuk a véletlen. Na, óriási melóval egy nagyon alapos rendszer dolgoztunk ki, több hónap melóval, Úgyhogy ennek a forgatókönyve le van írva, hogy hogyan lehetne ezt megcsinálni, amiben a véletlen is megvan, meg a grémium is megvan, meg grémium nélkül a magyar ember nem tud létezni. Uh -huh. Úgyhogy, <coughs> Úgyhogy van egy ilyen rendszer, de aztán persze beleszólt a politikai furkálás is, mert a polgármester megtudta, hogy itt valami alakulgat, és hogy ráadásul ennek a Zsolt Péter, a kezdeményező, aki ugyan mondta, hogy ő már csak titkárként abban akár részben saját egyesületét nem fogja indítani ebben a dologban. De hát a bizalom az nem volt meg. Úgyhogy... Összecsaptál Pásztor Bélával? A Pásztor Bélával a kapcsolatom úgy kezdődött, hogy összecsaptam vele. Hát, Tehát mi történt. azóta vagyunk Pásztor Bélával barátok, hogy összecsaptunk Aha. Hmm. De... Én azt javaslom, ugye? hogy két hét múlva innen folytassuk két hét uh, múlva. Jó. azzal, hogy, hogy álljunk neki, és ezeket a most már konkrétan megfogalmazott ötleteket, elképzeléseket kezdjük el beszélni. És... amit tudunk ezzel kapcsolatban. Hát, ö, ö, vegyük sorra, és nézzük meg, hogy mik, miket lehet ebből megcsinálni elindítani. Én. én tetszik nekem. Két hét ez jó. Mert jövő héten ugye szerkesztőségi lesz. Persze. És a következő két hét múlva pedig akkor erről tudunk beszélgetni. Én meg vagyok, én teljesen tetszik nekem. Egy csomó dolgot már mi kezdtünk most is megfogalmazni. Tehát én nem látok ebben lefuthatatlan történetet. Csak ne legyünk idealisták. Itt alapvetően egy pár dolgot vissza kéne hozni a múltkori beszélgetésekből is, a közösségi szót, meg egy csomó dolgot emlékeztek rá. Ezeket mind vissza kéne hozni, és azt hiszem azt a gyakorlatot meg be kell forgatni. Én a Péterrel továbbra is vitatkozni fogok a véletlenre. Én szeretem, a motivált ember fölkészül arra, amiben ő szégyelt. Ha valaki azt mondja, hogy a civil rádióban akar valamint ügyet képviselni, és és és megmutatja nekünk, az nagyon jó. Ez sokkal pozitívabb dolog, mint amikor tetten akarom mérni, mint egy iskolás gyereket, hogy mi az, amit ő nem... Tesz, ez egy másfajta történet. De csak Jó, azért egy mondom... az az, Nem előjelepben a... értük. A... Engem, mint aki ugye az operativitást így előnybe szokta részesíteni, az érdekel, hogy ezek a beszélgetések, amiket itt egymással lefolytatunk, és mindig van benne néhány olyan elem, amit meg kéne jegyeznünk. Megegyezők, Felírjuk? Vagy mitől történik? Ez például a, felvettem, nem. Edith, felvettem, ez felvétel készült róla. Ez, ez megvan. Tehát megvan, a, megvan a múltkor is. Sajnos az kevés, hogy, hogy felvétel van róla, valóban fel kellene írni, és tovább kéne vinni. Hát ez egyelőre nem. Igen, mert én nagyon szívesen Beszélgetek ebben a körben, meg még ennél szélesebb körben is. Csak hát végül is célunk van, ugye az a célunk, hogy egy kicsit előmozdítsuk itt a jelenlegi helyzeten, túllépjünk valahogyan. Jó. Ugye? Na most ehhez nem szabad elveszíteni azt a néhány ötletet, ami megfogalmazódik, és használhatónak is látszik, és még bele se szakadunk. Tehát, hogy ne veszítsük el ezeket az ötleteket, hogy ma is elhangzott, itt több ugye a Péter is mondott néhányat, hogy szóval ezeket nem kéne elveszítenünk, hogy ne kelljen mindig a langyos vizet előről feltalálni. Na de a Gyuri javaslata pont ezt szolgálja Edith. Tehát, hogy két hét múlva szedjük össze azt, amit a mindenre elhújtott almákat most lehegyi, és rakjuk egy kosárba. Tehát most az a feladat két egy hét, hét múlva... De most ez a negyedik beszélgetésünk, ha Így jól számolunk van, van, a témában, és a négy beszélgetésnek az összes elhújt almája már valahogy már egy része volt. <gül> hát igen. Jaj, de ilyen jó kis, ah, ah, És jó. akár az egyéb, egymásnak ellenmondó, ugye úgy is kezelhetnénk, mint egyfajta ilyen brainstormingot, hogy, hogy akár az egymásnak ellenmondó, vagy nem mindenki által jónak tartott ötleteket is, hogyha összehoznak, hogy legyen nekünk egy ilyen kis... Nem veszítsük veszítsük el azt, amit itt nagy nehezen kipréselünk magunkból, azok nem vesznek el. Akkor, Edith, mit javasolsz te, aki a Konkrétumok híve vagy? Mit javasolsz ezzel kapcsolatosan? Én hadd javasoljak azt, hogy bármelyikről jöttök, írjon leg az, hogy szerintem mi volt itt ötlet, ezt küldjük egymásnak, és kiegészítjük, hogy mire emlékszünk. Mert én például emlékszem arra, hogy egy közvéleménykutatást kéne csinálni emberekkel, megkérdezi tőlük, hogy a civil rádióról önök milyen műsorstruktúrára asszociálnak hogy ez hogy néz ki. Aha. És lehet, hogy szívesen meg is kérdeznék egy-két ilyen embert, tehát hogy utána meg ki lehet vállalatni azt, hogy ki mit belőle. Én benne vagyok. Hát hogy, hogy elhangzott ez a 4-5-6 elképzelés ötlet most már. Jó. Jó, akkor ezt a következő egy-két napban kellene megtenni. Igen, az, az, az csak egy, az, csak egy, csak egy címsor, így, hogy minketlenek. És egyébként elküldhetjük azoknak is, akik most nem voltak itt, mert a korábbiak ötleteit szintén rakják hozzá, hogy szerintem. Csak technikailag javaslom, küldjétek el hozzám, és akkor én körbe küldöm mindenkinek, jó? Ez a technikai dolog. Mindenki, aki gondolja, hogy küldjön egy pár sort. Péterek, El Irén, Gyuri, jó? És Edith, természetesen, jó? És akkor én. Jó, a... de, de... De, de ami négy héttel ezelőtt elhangzott, hát most nem tudom, hogy a, biztos a lelkünkben, meg, nem tudom, mit csodában hordozzuk azokat a mondatokat, de konkrétan meg elfelejtettük. És <gül> Igen, tehát azt mondom, nem tudom, hány adással rögzítve, vagy hány ilyen beszélgetéssel rögzítve, én azt tudom vállalni, hogy ebből egyet végig hallgatok és kiejegyzetelek. Ez Jó. Én el... egy... Egyetlen egyért nem lett rögzítve, amikor én voltam a civil rádióban adás után, azt nem tudtam rögzíteni, a többi mind rögzítve van. Tehát a többi mind rögzítve van visszamenőleg. Tehát azt, gondolod, azt gondoljátok, az összes műhely beszélgetés, ami ennek a témában elhangzott, ennek az összesnek a linkjét el tudom küldeni mindenkinek. Ha ezt is most föl fogom tenni, majd... Én nem ezt mondtam András. Jó, elé, de És abból kiválasztasz egyet. Akkor azzal kéne folytatni, hogy te oszd szét, hogy melyik melyiket kivallgassa meg, és szedje ki belőle. De ugye nem, ahhoz jelentkező kéne, kellenek, hát most nem tudom ráosztani a Zsork vagy a Gerő mert erre nincs tudnám? Nézd meg, nem tiltakozom. De én tiltakozom. Én nem <gül> tudom, én <nem gül> hát hát Akkor, akkor legyen. A, a, a, a, a távol, távol, távol légy. Ezt én elvállalok, de hát ugye én tudom, hogy ez egy nagy munka. Én is egyetem. Összesen három volt eddig szerintem. Így van. Tehát ha te egyet elvállalsz, egyet én is elvállalok, egyet gerőtanárul is elvállalok. Jól intottál, vagy ez csak egy... Gyuri, én is szeretem. Fanyarul, <gül> hogy <vagy>, soha <gül> ívod. <gül> Egyébként... Mindenkormább persze. Van egy... Ugye vásároltunk, illetve tehát a Közösségfejlesztők Egyesületet fizettem. ugye ezt a a hangfáj szövegé alakító programot, és sikerült egy olyat vásárolni, ami egyébként kitűnő. Tehát, és abban nagyon jól lehet dolgozni abból a szempontból is, hogy ugye egyrészt egy ilyen egyórás beszélgetés körülbelül két perc alatt tesz át szövegét, jobban, mint egy gépíró, és hogyha valami nem értelmes, átolvassuk, hogy mit értett meg ebből, és mit tett a szövegi, akkor ugye rendkívül kényelmesen lehet ezt korrigálni. Ugye? Tehát a hangfájban, tehát csak a szövegben odaállok, és már ő a hangfájban odaállt és mondja, ugye? Nem hát, nem és tehát, tessék? Mondom, fantasztikus. Nagyon jó hangzik. Hát ez még annál is jobb, mint ahogy én ezt most így primitíven el tudom mondani, sőt, van egy olyan szolgáltatás is, hogy aztán a leírt szöveget még le is fordítja, nem azt német, angol, nem tudom még milyen nyelvekre, úgyhogy ez egy jó, hogyha lenne egy kis pénzünk, érdemes lenne, mert nagyon sokszor a semmibe elmennek ezek a beszélgetések. itt, ennek van egy létező és ingyen elérhető változata, a Hadobás Beti találta, és még pedig a Google Drive, a, Google, a másik, a, tehát nem tudom, hogy hívják azt a másik ö, ö, ö, ö, böngészőt, nem pedig a Firefox. Chrome. Chrome a én Chrome. kipróbáltam, elég ócska, azt használtatam, az a túl sok Én használtam, és nekem működött. Tehát attól függ, hogy hogyan beszél valaki, tehát hogy nem, be, nem artikulál tisztán, akkor borzasztó meleír le. Az már baj, hogy van attól függ. Igen, hát én a legjobb, egy együgyi program, de mondom, nagyon jó a módszer. Én is kipróbáltam, és hát ne tudd meg, azonnal el is álltam attól, hogy ezt használja. Viszont, viszont ez, amit megvettünk, ez jól használható, és ez szerintem érdemes használni. szerintem abszolút érdemes. Igen. És ez hol lakik? Ez a szoftver. Ah, el tudom nektek küldeni a, a linket, bár mm. nem tudom, hogy lehet, hogy ki lehet próbálni ingyen egy valamilyen kis mértékben. Érdemes ezt megnézni. Elküldöm majd a, a, ezt a linket, jó? Ennek a kormánynak, akik itt együtt vagyunk. Nagyon a, nagyon-nagyon tudom javasolni azok, azoknak, akik gyakran találkoznak ezzel a maga a nyívással. program az bent van egy gépen? Tehát hogy lehet használni? Bent van valahol a, a civilben? Nem, nem, nincs. Nem, nem, nem. Befizetünk, és akkor belépési jogosultságunk lesz. Aha. Jelszóval, nem tudom, micsodával belehelhetünk. És akkor föltöltöd a a hangfájt, és ő és, azért. Akkor, azért. és akkor két percen belül egy, mit tudom én, 47 perces anyagot csináltam, két perc múlva nem akartam Na, elindulni. Ezt nekem a kell. Van valamilyen, valamilyen limitje? Tudomásod szerint, hogy mennyit lehet használni? Igen, persze. Tehát a, a, azt hiszem, hogy milyen ilyen 25 órányit vásároltunk, de, vagyis hmm. hát a vásároltak, mi ezt egyébként az, arra használjuk, hogy a, a Közösségfejlesztők Egyesületének a folyóiratában, a Parolában van a civil rádiónak egy robata, ahol ugye mindig egy arra kiválasztott műsort áttesztünk írásba, és lejön a Parolában. Tehát, van egy, tehát minden negyed évben a megjelenés, minden megjelenő számban van egy civil rádiós műsör, azért mm -hmm. Tehát azért vásároltuk ezt. Mm -hmm. Egyébként gépeltettük, de én szerintem ez jobb, mint a gépeltetés, és egyszerűbb is javítani, mert hiszen rendben nem nekem is kell. 25 ó, talán ezer forint óránként, tehát mintha 25 ezer lett volna, amennyiért vásároltuk ezt a 25 órányi hmm. lehetőséget. Ennél olcsóbban ugye nem lehet. Tehát a, a gépelés az karakterszámra Igen. Nem az All right nevű rendszerről beszélsz? Éh, de lehet, hogy arról beszélek. Mond még Jó. ezt a Péter, milyen Right? All Right? All right. All right így írják, tehát az All right nak a fonetikus leírása. Lendem. Percenként 20 forint. Én is előfizetek rá. Jobb, mintha hallák után én legépelném beszédhibás emberek beszédét, és, és a nyökögést és szóismétlést kihagyja, mert fölismerik. Mm. Tehát mesterséges intelligencia alapú. olyan. Mm. Edit, várom, hogy elküld. Ha nem mm. az, amit én ismerek, akkor én meg azt elküldöm. És ki lehet próbálni. Én is kérem, különben is, különbe is. Nektek most... Igen, ez igen. Igen. Ugyan, no. ezt kérjük. Végre valami értelmem volt az összejönet. Ja, ez, ez egy színvonalas lehetőség, szóval nem hülyességeket ír le és szóval, ahogy a Péter mondja, hát ez, ez jó. Elküldöm nektek akkor. Köszönöm, a... Köszönjük szépen. Köszönjük, akkor volt, maradunk két két hét, két hét múlva találkozunk, akkor kapok mindenkitől visszajelzéseket? Igen? És kettő akkor a hármatoknak meg elküldöm azokat a felvételeket, a linkeket, ami egyenként. Majd elosztom, mind kötök, egyiket kapja a másik, másikat, jó? Rendom. Jó, hármatoknak. Jó? Köszönöm szépen akkor. És akkor szépen. Jó? Tied lesz a legrövidebb. Szia, szia! szia szia!